ni kwamba baada ya mama kupata ujauzito aliendelea kupata huduma ya mama na mtoto ya kuweza kumkinga mtoto na mpaka alipokuja kujifungua alijifungua mtoto kufika muda wa kipindi cha mwezi umoja, aliweza kujikuliwa damu ile ya mguu kwenda kufanya vipimo vya DBS na majibu yakarefa kwamba hana maambukizi ya virusi vya ukimwi baada ya wiki nane, alipima tena damu ya kawaida pia akaonekana kwamba hana maambukizi